الحمد لله رب العالمين واش نقول الا لله الا الله وحنا ولا حبيبنا واش نقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ا Aber wenn man die Ayat vom Koran nicht verstehen kann, dann ist das als ob jemand was vorliest. Das wird wie ein Buch vorliest und da hat man keine richtige Wirkung im Herzen. Und da hat man auch keine Wirkung auf den Körper oder auf das Leben eines Menschen. Ähm, es ist sehr wichtig, dass man Koran liest. Und dass man viel Koran liest. Und es ist sehr wichtig, dass man Allah subhanahu ta'ala viel erwähnt. Und es ist sehr wichtig, auch den Koran zu verstehen. Das wird die Erklärung für die Ayat. Weil wenn du die Erklärung von den Ayat verstehst, dann wird der Koran deines Herzens oder dein Herz bewirken. Wenn du das nicht verstehst, dann nicht. Deshalb, du brauchst erstmal, du brauchst Konzentration beim lesen Du sollst dich konzentrieren was der Imam oder was du selber liest. Zweitens, du musst richtig zuhören oder Wenn du auch vorliest, du musst du musst dabei sein und dein Herz muss auch dabei sein. Das wird beim beim Koran entweder zuhören oder beim Koran lesen. Dein Herz muss dabei sein. Wenn du hörst, aber dein Herz ist nicht dabei, dann gibt es keine Wirkung. Und du musst beim Koran rezitieren, vorlesen oder zuhören, du musst Ikhlas haben. Und dein Herz muss geöffnet sein, damit du das aufnimmst, was du zuhörst. Wenn du dann das hast, dann wird die Wirkung stattfinden und der Koran wird dich bewirken. Aber wenn du das Ganze nicht hast, dann gibt es keine Wirkung. Und das ist die Antwort für die Frage, die wir immer gestellt bekommen. Wieso? höre ich Koran zu oder lese ich Koran und da habe ich kein Gefühl oder dann, dann das bewirkt mich nicht, weil etwas von diesen vier Grundlagen fehlt. Entweder nicht richtig zu hören oder keine Konzentration oder das Herz ist nicht offen oder es gibt kein richtiges Akhlas und diese Wenn sie alle äh, natürlich nicht dabei sind, und noch dazu, wenn man das nicht versteht, wenn man das nicht versteht, was man gelesen hat selber oder was man zugehört hat, dann gibt es keine Wirkung. Aber wenn man das auch versteht, dann gibt es Wirkung. Wie verstehen wir Barakallahu Fikhou? Wie, wie kann man das verbessern? Jetzt für die meisten Brüder und Schwestern vielleicht, sie haben keine arabische Zunge ursprünglich, das bedeutet, sie sprechen nicht ursprünglich Arabisch. Übrigens auch, wenn man ursprünglich Arabisch spricht, das heißt nicht, dass man automatisch den Koran versteht. Weil heutzutage, wenn du mit manchen Leuten redest und du sagst ihm, ja, das steht im Koran, der sagt dir, ja, du verstehst nicht den Koran, ich bin Araber, ich verstehe den Koran, das stimmt nicht. Äh... Wenn man die Sprache spricht, das heißt nicht, dass man automatisch auch versteht, was im Koran ist. So, barakallahu feekum für unsere Brüder und Schwestern. Ist es ist wichtig, so eine Art ungefähre Übersetzung von der ungefähren Bedeutung von der Erklärung vom Koran zu haben. Da sollte man so lernen, man liest die Ere, man liest die Ere auf Arabisch, man versucht, zu lesen richtig und man liest die ungefähre Bedeutung von der ungefähren Übersetzung von der ungefähren Bedeutung von der Erklärung vom Koran und da hat man ein bisschen was im Kopf und wenn man dann liest dann kann man Verbindungen finden zum Lesen und so wird man auch besser lernen und da sollte man langsam langsam machen das man braucht nicht auf einmal manche leute sagen ja ich bin froh ich habe innerhalb einer woche fünf zuen vom koran gelernt ja, das ist leicht. hier ja. oder ich habe in einem monat fünf kapitel vom koran gelernt das ist auch in ordnung es gibt diese leute und es gibt diese fähigkeit aber das problem ist wenn wir nach sechs monaten kommen und sagen ja du hast doch vor sechs monaten innerhalb fünf Tage, so viel gelernt. Kannst du dich jetzt erinnern? Kannst du das noch mal lesen, auswendig? Dann sagt man, mm, und dann stolpert man, und jetzt äh, sozusagen, Barakallofikum, da liest man nicht richtig. Warum? Weil das nicht sozusagen richtig passiert war deshalb man braucht warakallahu feekum auch beim Koran lesen man braucht wiederholungen viel zu wiederholen weil wenn du den Koran nicht wiederholst dann verdünnst es das von deinem äh, herzen und dann geht das weg Dann sag mal ach das das das ist nicht so doch das ist so weil der prophet mohammed sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat so barakallahu fikum wenn man Koran verstehen will, lernen will, auswendig haben will, da muss man sich anstrengen. Und da muss man viel wiederholen und versuchen, die Bedeutung von der Aya, was man gelesen hat, zu verstehen. So hast du einen Zusammenhang und so hast du barakallahu fik dich äh, geschafft schon wurde gelesen von Suret An-Nazi'at und von Suret al -Buruj. Das sind beide in den letzten Kapitel vom Koran. Und eigentlich für einen Muslim, der schon 2 oder 3 Jahre Muslim ist, sollte man diese, diesen Kapitel vom Koran schon auswendig gelernt haben mindestens eigentlich, mindestens sollte man das gelernt haben. Aber leider Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wa salim baagh. La ida barakallahu fiikum. Man merkt in der letzten Zeit, dass die meisten Brüder und sage die meisten nicht alle, dass die meisten Brüder und Schwestern äh über Themen diskutieren, die so groß sind, die normalerweise von den großen Gelehrten diskutiert werden sollten. Unsere Brüder und Schwestern Die meisten von ihnen diskutieren über diese Themen und die verlassen die Themen, die eigentlich Basiswissen sind oder äh, Basis für einen Muslim sind, wie zum Beispiel Koran lernen, verstehen, praktizieren. Und das ist ein großer Fehler. Und durch diesen Fehler, durch diesen Fehler, dann lernt man auch kein Koran richtig und da hat man keine richtig. Subhanak Allah fikum sozusagen diese jeden Tag mindestens ein Eier vom Koran zu lesen zu verstehen und weiter sich anzustrengen um den Koran wirklich umzusetzen im Leben In Suret An-Nazi'at gibt es die letzte Barakallahu fikum sozusagen den letzten Abschnitt. Und zwar, Allah sprichst davon, wenn der letzte Tag kommt, wenn die Stunde ausbricht und jede Person wird sich erinnern an das, was man von Handlungen oder vom Werk in diesem Leben vollbracht hat. Jeder von uns wird sich erinnern. Und dann wird die Hölle gebracht und die Leute werden das sehen. Und diese Hölle, Jahannam, wird für die Leute sein, die ungerecht waren. Die, ja. wo Billah, <lacht> Maß überschritten haben in, im Unrecht. Für die Leute, die das jenseitige Leben bevorzugt haben, als das jenseitige Leben, das ist die Hölle für diese Leute. Die Leute, die Allah nicht angebetet haben, die Leute, die schlecht begangen haben, Leute, die boshaft waren, Leute, die Böses getan haben, Leute, die keinen Charakter haben, gezeigt haben, was richtig ist. Das wird die Hölle für sie sein. Aber diejenigen diejenigen, die diesen Zustand befürchtet haben, wenn sie vor Allah Subhanahu taala stehen. Das ist, wenn sie vor Allah Subhanahu taala stehen und das das müssen wir uns immer bemerken und wir müssen das im Kopf und im im Herzen immer tragen. Wie wird das, wenn ich vor Allah s.w.w. stehe? Wie wird das mit mir sein? Was werde ich Allah s.w. sagen? Und das ist, weil manche Leute das vergessen, dass sie vor Allah s.w. stehen. Rahumkallahou. Dass sie vor Allah s.w. stehen, deshalb machen sie Sünden übrigens weil man dieses, diese gedanke wegschiebt dann barakallahu fekum macht man so mega subhanallahu was ba die leute die die diese momente die sich an diese momente erinnern dass sie vor allah subhanahu taala stehen werden und dass sie allah subhanahu taala fürchten weil sie vor ihm stehen werden, und die leute die ihrem gelüstig gefolgt haben Sie haben nach Laas gehabt und sie haben ihren Gelüsten, ihre Zuneigungen oder ihre, ihre Begierden nicht gefolgt. Diese Leute nicht gefolgt haben, diese Leute werden ins Paradies kommen. Deshalb sollte jeder von uns sich überlegen, auf welcher Seite bin ich und wer von den beiden Personen bin ich. Bin ich die Person, die das jenseitige die Leben bevorzugt hat, Zuneigung gefolgt hat oder Gelüst gefolgt hat und Unrecht getan hat im Leben? Oder bin ich die Person, die Allah gefürchtet hat und die Person, die das jenseitige Leben bevorzugt hat? Wer bin ich? Und jeder yeah muss für sich selber entscheiden, Barakallahu feikum, welche Person man ist. Man hat mir gesagt, ich soll nur 15 Minuten sprechen. Subhanakul Allah, behebbar.